Paar Patrol, Paw Patrol, Die Helfer auf vier Pfoten Wenn jemand Hilfe braucht, Sind sie sofort bereit Rider und die Feldfreunde helfen in Schwierigkeit Marshall, Robby, Chase, Rocky, Zuma, Sky Sind mit dabei Paw Patrol, Paw Patrol Wir helfen auf die Schnellen Paw Patrol, Paw Patrol Wir sind sofort zur Stelle Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein Paw Patrol fällt stets was ein Ein Anruf reicht, wir sind bereit -oh -oh, Paw Patrol -oh -oh, Paw Patrol Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem zehnjährigen jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Was für ein Zirkus! Der Zirkus war in der Stadt. Und natürlich hatten sich Ryder und die Fellfreunde die Vorstellung angesehen. Meine Damen und Herren, große und kleine Hunde, die großartigste Zirkusvorstellung, die die Abenteuerbucht je gesehen hat, ist zu Ende. Alle waren begeistert. Und da der Zirkus nun weiterzog, halfen sie auch gern beim Abbau. <lacht> Danke, dass ihr uns geholfen habt, das Zelt abzubauen. Kein Problem, das haben wir doch gern gemacht. Der Zirkus war einfach klasse. Rocky, der kleine Mischling, zog den letzten Haken aus dem Boden. Jetzt könnt ihr das Zelt zusammenrollen. Das taten die Fellfreunde gern. Und im Nu war die Arbeit erledigt. Rubble, wir brauchen dich und deinen Bagger, um das Zelt zu verladen. Nicht nötig, das schaffen wir schon. Und der Zirkusdirektor wusste auch schon genau wie. Elefantendame Elfi und ihr Baby Elli, sie waren wirklich super. Warte, bis du das siehst. Die beiden Elefanten hoben die zusammengerollten Zeltplanen mit ihren Rüsseln auf. <lacht> Wahnsinn! Begeistert schauten die Freunde zu, wie die Dickhäuter den nahegelegenen Bahnhof ansteuerten und die Zeltplanen in die Waggons legten, die auf den Gleisen bereitstanden. Danach liefen Mutter und Kind zu ihrem Waggon hinüber, stiegen hinein und der Zirkusdirektor schloss die Tür. Natürlich so, dass die Tiere noch hinausschauen konnten. Danke, es war schön. Wiedersehen, Ellie. <lacht> Moment. Ryder griff in seine Hosentasche. Danke für eure Kunststücke. Er hielt den beiden Elefanten einige Erdnüsse hin. Die mochten sie für ihr Leben gern. Der Zirkusdirektor winkte Ryder und den Fellfreunden noch einmal zu. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal! Wieder auf Wiedersehen! Wiedersehen mal. Mal. Der Zug ratterte davon und war bald in der Ferne verschwunden. Ryder und die Hunde machten sich auf den Weg nach Hause zur Einsatzzentrale. Marshall, Rubble und Sky begannen sofort im Park nebenan, Zirkus zu spielen und übten auf einer Luftmatratze Purzelbäume in der Luft. Sie sehen die großartigste Vorstellung in der Abenteuerbucht. Hopp, hopp. Tada! Es sind echte Zirkushunde aus ihnen geworden. Hier ist Ryder, hallo. Alex war am Telefon. Ryder, ich brauche deine Hilfe. Ein super schlimmer Riesennotfall. Was ist denn? Die ganzen Erdnüsse aus dem Fass sind weg. Und ich wollte mir doch gerade einen schönen Toast mit meiner frischen lieblings machen. Alex, ich weiß nicht, wie wir dir helfen sollen. Das klingt jetzt nicht nach einem wirklichen Notfall. Ehrlich nicht. Was? Was mache ich denn jetzt mit meinem großen Glas Milch? Sekunde, ich krieg noch einen Anruf, da muss ich rangehen. Sei nicht traurig. Also gut, ich versuch's. Alex legte auf und nun war der Zirkusdirektor in der Leitung. Ryder, Elefantenbaby Ellie ist ausgebrochen und läuft direkt zur Abenteuerbucht. Seine Mama ist sehr, sehr, sehr beunruhigt. Ei, ei, ei. Keine Sorge, sagen Sie ihr, wir finden ihr Baby. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Danke, Ryder. Sky, Rubble und Marshall übten mittlerweile die nächste Zirkusnummer. Eine Pyramide, bei der Sky auf Rubbles Kopf stand und Rubble auf Marshalls Rücken. Das muss erst mal einer nachmachen. Tada! Paw Patrol zur Zentrale. Rider auf uns. Wow. Ohne nachzudenken, flitzte Marshall los, als die Chips an ihren Halsbändern blinkten. Oh, Marshall, vergiss nicht, wir sind noch hier oben. Ach ja. Der kleine Dalmatiner hielt so plötzlich an, dass Rubble und Sky sich nicht länger halten konnten, wow. durch die Luft sausten und direkt in dem gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale landeten. Oh, Hoppla. Oh. Oh. Oh. Oh. Sie fielen genau auf Rocky und Zuma, die bereits dort warteten. Nachdem alle wieder auf ihren Pfoten standen und auch Marshall da war, setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung und brachte die Fellfreunde ganz nach oben in die Einsatzzentrale. Unterwegs schlüpften alle in ihre Anzüge mit den Rucksäcken, in denen alles verstaut war, was sie vielleicht bei ihrem nächsten Auftrag brauchen konnten, und setzten die Helme auf. Und dann waren sie da. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Hey Freunde, wir werden gebraucht. Elefantenbaby, Ellie ist weggelaufen. Wir müssen sie finden. Chase, du rufst mit deinem Megafon nach Ellie. Das ist ein Fall für Chase. Rocky, Ellie liebt Erdnüsse. Kannst du irgendetwas bauen, das uns dabei helfen wird, sie anzulocken? Nicht verschwenden, wiederverwenden. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. <lacht> Ryder rutschte die Stange hinunter, die ihn nach unten zu seinem roten Quad brachte, das nicht nur an Land, sondern sogar auf dem Wasser fahren konnte. Damit kam er überall hin. Schäferhund Chase flitzte zu der großen Rutsche hinüber, die genau zu den Garagen führte, in denen die Fahrzeuge der Fellfreunde parkten. Er liebte es, sie hinunterzurutschen und landete wenig später auch schon in seinem Polizeiauto. Nun war Mischling Rocky an der Reihe, sprang ebenfalls auf die Rutsche und bald darauf auch schon in seinen Recycling-Lkw. Indem er alles sammelte, was ihm noch nützen konnte. Doch bevor er Ryder und Chase hinterherfuhr, kramte er noch mal in seinen Sachen. Ich habe bestimmt was, womit wir Ellie zu ihrer Mama zurücklocken können. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ja, das ist perfekt. Und jetzt brauche ich nur noch eine Tüte Erdnüsse. Chase und Ryder waren bereits unterwegs in die Stadt und fuhren direkt zu Alex, der sich sehr freute, die beiden zu sehen. Ryder, hast du Erdnussbutter mitgebracht? Nein, Alex, diesmal nicht. Wir müssen zuerst Ellie das Elefantenbaby finden. Chase sah sich aufmerksam um. Sieht aus, als wenn sie hier war. Überall auf dem Boden waren Erdnussschalen verstreut. Ellie liebte Erdnüsse. Und es riecht auch so. Erdnussschalenspur. Gut gemacht. Oh. Dann folgt der Spur. Also liefen Chase und Ryder den Erdnussschalen hinterher. Immer weiter und weiter. Oh, die Spur endet hier. Wir folgen ihr jetzt schon durch die halbe Abenteuerbucht. Hä? Hier kommt Rockys Elefantenlockmittel, der Erdnussautomat. Wir legen damit eine Erdnussspur. Rocky hatte einen kleinen Kaugummi-Automaten mit Erdnüssen gefüllt. Und an der Seite einen langen Kochlöffel befestigt. Aufgepasst! Wenn er auf einen Hebel drückte, rollte immer eine Erdnuss aus dem Automaten in den Löffel, der sie dann auf die Straße warf. So konnte es klappen. Ja. <lacht> Super Idee, Rocky! Ryder, haltet auch schon nach. Avi! Oh, Wo kam denn die Elefantenmutter auf einmal her? Natürlich! Sie suchte ihr Baby und achtete dabei nicht auf irgendwelche Verkehrsregeln. Ryder, Rocky und Chase konnten gerade noch zur Seite springen. Vorsicht! Oh, oh, oh, oh. Chase griff nach seinem Megafon. Achtung! Elefantenalarm! Danke! Die Warnung kam fast zu spät. Pass auf, da kommt ein Elefant! Ah! Jetzt müssen wir zwei Elefanten einfangen. Chase, du suchst weiter nach Ellie. Rocky, wir locken Elfie mit deinem Erdnussautomaten zurück. Alles klar. Rocky rockt. Auf geht's. In dem kleinen Restaurant gleich um die Ecke brachte Herr Pfeffer, der Opa von Alex, gerade einen frisch gebackenen Zitronenkuchen an den Tisch seiner Gäste. Etwas zum Nachtisch? Oh ja, ich habe einen riesen... Der Elefant! Hunger. Also so groß ist der Hunger nun nicht. Aber da lief Elfi schon vorbei. Cool. Zur großen Freude von Alex, der sofort ein Foto machte. Hast du den Elefanten gesehen, Opa? Opa? Aber Herr Pfeffer lag auf dem Boden und hatte sich ziemlich bekleckert. Also der Zitronenguss war auch schon mal besser. Elefantendame Elfie war mittlerweile im Rathaus angekommen. Ryder, wo seid ihr? Hilfe! Die war bereits auf dem Weg. Ryder, Rocky, bin ich froh, dass ihr da seid. Der Elefant war nicht angemeldet. Ryder griff in seine Tasche. Guck mal, was ich hier hab. Erdnüsse. Sofort drehte Elfie sich um. Ja! Erdnüssen konnte sie einfach nicht widerstehen. Ich wusste, dass ihr mir helfen könnt. Rocky, du versuchst, Elfi zu Yumis Scheune zu locken. Na los, ich bereite alles vor. Ryder schwang sich auf sein Quad und raste los. Und Rocky? Der schaltete den Automaten ein. Erdnüsse! Frische Erdnüsse! Komm, Elfie! Der Plan funktionierte. Danke. Rockys Automat schleuderte einen Nuss nach der anderen auf die Straße und so lockte Rocky den Elefanten langsam zum Bauernhof von Bäuerin Yumi. Dort hatte Ryder bereits das Scheunentor groß aufgemacht und auch den Zirkusdirektor verständigt. Braves Mädchen, rein mit dir! Elfie erschrak so sehr, dass sie sich umdrehte und davonstürmte. Warte! Ryder rannte ihr hinterher und es gelang ihm, auf ihren Rücken zu springen äh. und sie zur Scheune zurückzulenken. Ganz ruhig. Geschafft. Du ruhst dich aus und Ryder sucht dein Baby. Gut, die Elefantenmutter haben wir, das Baby fehlt uns noch. Chase, hast du Ellie gefunden? Ihre Spur hat mich zum Restaurant von Herrn Pfeffer geführt, aber ich sehe sie nicht. Warte dort, wir kommen sofort. Ryder und Rocky waren schnell da, aber auch sie konnten zunächst nichts entdecken. Die Spur hört hier auf, Ryder. Hm? Doch dann fiel Ryder etwas Ungewöhnliches auf. Vielleicht hat sie die Leiter kaputt gemacht. Die Leiter, die er meinte, lehnte gegenüber an einer Hauswand. Hm. Oder sie ist draufgeklettert. Aufgeklettert? Konnte das sein? Nee. Tatsächlich. Oben auf dem Dach stand Ellie. Wie hatte sie das geschafft? So wie bei ihrer Zirkusnummer. Ellie klettert nämlich gern. Oh nein! Und sie springt auch gern. Das ist das Beste an ihrer Nummer. Ja, aber im Zirkus springt sie auf ein Trampolin. In Riders Kopf arbeitete es. Hm. Wie konnten sie Ellie davon abhalten, einfach so vom Dach zu springen? Rocky, weißt du, wo die Luftmatratze ist, auf der die Hunde gehüpft sind? Im Auto. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Sehr gut, die brauchen wir, bevor Ellie ihre Sprungnummer macht. Schnell flitzte Rocky zu seinem LKW und zog die Matratze heraus. Doch nun kam Herr Pfeffer angelaufen. Sie muss aufgeblasen werden. Was kann ich machen. Schnell machte er sich ans Werk. Chase, dein Megafon. Wuh! Ryder war eine Idee gekommen. Er musste Ellie das Gefühl geben, im Zirkus zu sein, damit sie das tat, was er wollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in nur wenigen Minuten wird die unglaubliche Ellie ein großes Kunststück vorführen. Ryder wandte sich zu Herrn Pfeffer um. Sind Sie fertig? Der war vor lauter Anstrengung schon ganz rot im Gesicht. Hm. Oh, fertig. Oh. Opa, du hast die Zirkusnummer gerettet. Juhu. Schnell schob Rocky die Luftmatratze zum Haus hinüber. Und nun kommt der große Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Der spektakuläre Sprung von Elefantenbaby Ellie. Die Situation kannte Ellie aus dem Zirkus und sie wusste genau, was sie jetzt tun musste. Sie nahm Anlauf, sprang hoch, drehte sich in der Luft und kam sicher auf der Matratze auf. Jetzt kam auch Bäuerin Yumi angelaufen. Dicht hinter ihr Elefantenmutter Elfi, die sofort auf Ellie zusteuerte und sie mit ihrem Rüssel fest an sich drückte. Oh, seht nur, wie süß! Äh, ich meine, Einsatz war erfolgreich! Ryder und die Fellfreunde brachten die beiden Elefanten zum Bahnhof zurück. Der Zirkusdirektor war überglücklich und sehr erleichtert. Danke, Ryder. Du und deine Fellfreunde, ihr habt meinen Zirkus gerettet. Das haben wir doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. <lacht> Auf Wiedersehen. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Nachdem der Zug den Bahnhof verlassen hatte, fuhren Chase, Rocky und Ryder zurück in den Park neben der Einsatzzentrale wo sie von den anderen fröhlich in Empfang genommen wurden. Und nun kommen wir zur beliebtesten Nummer in der Abenteuerbucht. Ryder griff in seine Hosentasche und zog eine Handvoll Leckerlis hervor. Belohnung für die oh. besten Rettungshunde. Oh ja. Und die hatten sich die Fellfreunde auch wirklich verdient.